Ти ж повинен щось таке утнути, бо як же ж з тобою битися? Думаєш, лицарі такі дурні? Вони одразу помітили, що з тобою щось не гаразд. Я б тобі під печеру і кісток понавозив, різних там черепів, а то в тебе як у білки в дуплі. Де ж таке видано? Не буду я ні з ким битися, я не хочу. От ти далі своє, горенько моє, «А мені що? В петлю?» «Чому в петлю?» «Ну як? Тільки в петлю. Куди же ще?» «Так мене зганьбити. Та що мене?» «Ціле князівство зганьбив. Люботин віднині у всіх на язиці буде». «Люботин? А, це там, де дракони, як зайці. Я собі уявляю, що мене чекає. А мою доньку? Їй уже двадцять скоро». Вона вже купу дітей повинна мати, а діва... Та, тобі цього не зрозуміти. А ви оголосіть краще, що мене вбито. Я сидітиму тут, і носа нікуди не потикатиму. А як же? А де труп? Ти мені трупа давай, а тоді сиди, хоч сто літ. А хто бачив, як тебе було переможено, гадаєш, всі такі дурні. Я через тебе гевала ночей не сплю, вже третій день п'ю, так і зіп'юсь до дідькової мами. А що з дочкою буде? З Люботином? В тебе що, патріотичні почуття притуплені? Та ні, але я ще такий молодий, я не нажився ще. Шкода, але що робити? Князеве обличчя поволі набирало бурякового кольору. Пустельник теж ні в року захмелів і дивився вже зовсім посоловілими очима. Дракон тим часом вихилив пляшку до дна. Князь почав сміятися і плескати себе по боках. І той сміх передавався його сусідам. Спочатку зареготав пустельник. А тоді й дракон прогримів таким оглушливим сміхом, що луна покотилася далеко по горах. Оце так, похвалив князь. «А ну ще, братику, зариви, га? Ну що тобі, зариви, що ваш...» І він почав штурхати змія під бік. Трохи покомизившись, дракон урешті здався і, задерши високу голову, заривів. Пустельник і князь попадали на землю, затуливши долонями вухо. Каміння покотилося з гір, а на сонце враз наповзла чорна хмара. І спохмурніло довкола, мов перед грозою. Дракон опустив голову на лапи і винувато подивився на гостей. Обоє трусили головами і ляскали себе по вухах. «Фу, аж вуха позакладало!» – нарікав князь. «Уміш, тут я нічого не скажу, молодець!» Тоді підвівся і смикнув пустельника за рукав. «Давай, пішли, пора додому!» Візит закінчився тим, що князь поліз цілувати дракона. Наступного ранку дракон прокинувся з легким болем голови. Та коли поплюскався в озерці, а потім потримав біля скроні жмут любистку, біль минувся, і він із задоволенням розлігся на траві, підставивши черво сонцю. Пригадалася розмова з князем. «Ну як я можу допомогти цьому чоловікові? Ціною власного життя?» А зрештою, що мені чужі клопоти, патріотичні почуття, що він мав на увазі, яке я маю відношення до Люботина. Князь, звичайно, славний чоловік, але вмирати лише через нього якось не хочеться. От заради мого вчителя я б і на муки, не те, що. До вуха його долинуло глухе постукування об камінь, яким було завалено вихід на галявину. Дракон відсунув брилу і побачив обох вчорашніх гостей. «Ну, я що казав?» – замахав руками князь. ти мене, лоборе, перед усім світом». «А що таке?» – здивувався дракон. «А те, що лицарі плюнули та й пороз'їжджалися по хатах. Все, можеш тішитися, ти свого добився». «Нічого я не добивався». «Хіба? Ти не вилазив з печери, цього й досить». Лицарям набридло панькатися з тобою, тільки дурно я таку купу грошей протринькав. Заспокойтеся, ваша світлість, сказав пустельник, чим же тут зарадиш, як воно таке вродилося. Плодь драконяче, а нутро людське. Та що людське, янгельське.